Hvala što se vlasti. Najlepšu vlasti. Kaži brat i sestri, naši svjeti učitelji i svjeti obci, da čovjek, kad se od pavog vrati u ono glavodatno stanje, kad se preobrazi i srcem, da počinje da voli napravi, to je duhovni način. I onda u svom dovižnjem, pri tom se na one koji žive u fizičkoj vizi, ne misli se na one koji su mu po krvi i povoti viski, nego na svakog čovjeka i gleda jednim posebnim okom i posebnim vidom, doživljavajući ga na poseban duhovan način. A to je upravo to oko očišćeno uma i doživljavajući očišćeno srca. I onda se u bližnjem vidi ono što je u njega Bog osadio. I ono što ga čini bogosličnim bićem, a to je obraz Boži i crte Boži. I onda tako duhovan čovjek odnosi se prema svakom čovjeku kao prema liku Božije. I voli u čovjeku ono što je Božije u njegu. To sveti otci nazivaju duhovnom ljubavom. Nažalost, ona danas takva rijetka izuzetna rijetka da se kod mnogih potpuno izgubio i pojam o njoj. I onda se krećemo u nekim važnim sferama, važnim i strasnim doživljavima, sve to nazivajući ljubavlju i ljubljenju, što u suštini nema nikakve veze sa njom. Naprotiv, predstavlja veliku smetnju da se dođe do istinske ljubavi i istinske zajednice sa Bogom i bližnjima koja je moguće samo proz ljubav. Kažu sveti otci da čovjek koji vidi u bližnjem Boga želi tom čovjeku da bude sjedinjen sa Bogom da ga vidi u još prećoj zajednici sa njim, pogotovo ako je zavutao pros grijev i ako nije obnobljen svetim tajnama crkva svetim tajnama kreštenja његово познавање скупречеще и ако није обмољено истинитим учењем истинитом његовјем јер сви људи су створење Божије а од пада прауца и правноће веже се богом се нарушило и само ће у цркви Божијег отца и православној i obnavlja i obnavlja i uspostavlja jedna još čvršća veza i još dugliji od sa Bogom. Iako je to tako, a jeste tako, onda čovjek čovjeku ne može da poželi ništa uzmišenije, ništa veće, niti da mu da na dar. Ako možemo to nazvati darivanjem od strane čovjeka čovjeku, mada u neku uopi možemo ništa drugo da mu da, ništa drugo veće da mu poželi da se ta zajednica sa Bogom opnove i da svjetlost Božija ponovno zabrista u srcima brižnih. To je najveća projeva je u badi pratiti čovjeka Bog i omogućiti Bogu da se u sebi u svoje naj naj чудесје и најмири створење о тој особи Ima braće i sestre u našoj crkvi svetih ličnosti, svetih ljudi koji su imali poseban dar, dar Duha Svetoga, da bog pomažu da se useli u srca ljudska. Neki su to radili jednom ili nekolik zini ljudi, ili nekoliko stotina njih uspjelali u tome a neki među njima su uspjerovi da prosvete čitave narodu. I njih nazivamo ravnoapostolni. <laughs> ravnoapostolni prije svega po velikoj i snažnoj ljubavi prema, bližnje, prema bližnjima i to upravo one duhovne ljubavi koja ne traži ništa za sebe nego se sva daje i sva je ka Bogu i bližnjem. Zapravo, ti ljudi su čitav svoj život posvetili tome da Bog ulazi u čovjeka, a da oni pomažu da do toga dođe. Da se ljudi obožuju, da se spasavaju, da se obraz Boži podigne na nivo podobije. I to im je bila sva hrana, sav užitak, sav život njihovo. Nazivamo ih ravno apostolim učiteljima i prosvetiteljima. I danas, bratvi i sestri, shvalimo velika i čudesna dva brata metodije i odnosno Kirila, koji su upravo e, našem slovenskom narodu pomogli, to strašno i žestoko pomogli da se vratimo u naočje živoga Boga, da se vratimo kroz živu i pravu i čistu mjeru, vapostolsku i pravoslavnu, Da se vratimo kroz sve to apostolsko učenje koje pravoslavna crkva čuva do dana današnjeg i prede svima koji vjeruju i koji su poslušni i predavaju će ga do kraja vremena. I mi, braće i sestre, naš narod treba da pogotovo današnji dana i svakog dana da prinosi blagodarnost svetom Kirilu i svetom Metodiju. Što su nam, naravno, sve u Crkvi Božjoj, jer i njih je neko raspitavao, dakle njihov trud je trud crkali, kroz njih na poseban način projali trud Duha Svetoga. I nama su omogućili da je u ovo vrijeme Živimo i imamo život u izobiju. Šta to znači život u izobiju? Imamo, broći i sestre, vjeru, svetu, punu istine, jer pravoslavlja je vjera puna istine, puna sile, puna svjetlosti, svjetlosti, puna životu, puna Boga. I zaista, kad se naslažemo njoj, Kad radimo njoj, kad primamo svete darve u njoj, kad primamo glavodat njoj, kad nam se Bog otkriva kroz svete molite, svete bogosluženje, svete praznike i na svaki drugi u crkvi poznat i moguć, znači treba da se i da glavodarimo onima koji su nam sve svojim velikim trudom, velikom žrtvom i velikom ljubavlju omogućili. Jer svi smo, braći i sestri, izloženi jednoj velikoj opasnosti. Zaista velikoj opasnosti. A to je nepogodarnost. Prije svega nepogodarnost prema Gospodom. Jer čovjek koji je neplagodaran Bogu, koji je zbog njega krv svoju izlujeo, on nije čovjek. On je, kako bi naš narod rekao, nečovjek. Ili kako bih ava Justine zelo, pod čovjek. Čovjek koji je neplagodaran Bogu, nije čovjek. Ali isto tako važno neglasiti čovjek koji je nebolagodaran svojim svetim predzim. Mnogo više nego, recimo ako je nebolagodaran otcu i majicu. Jer otac i majka, oni Božijom silom daju život, daju mogućnost. Ali vrlo često zaborave da daju ono što je važnije od tijelesno biti sanjati a to je istinita i čista vjera, istinita i sivna, živototvorna krana. Mi smo na tajmi svete, pa mnogi bolje da se ni rađali njesu. Tako da mislimo da je veći grijeh, neupovedivo veći grijeh, biti neprobodaran, prema светим predsima, svetim ocima, svetim učiteljima i prosvetiteljima, koji su nam pokračeli put kroz vrijeme u vječnost, naravno Bog prije svega, a mi i sveti oci, duhom sveti, brazi i sestre, satrudnici Boži, također, mnogo doprinjeli tome da mi možemo danas i u ovo vrijeme da hodimo isenitim putem i da imamo isenitu, čisto, nelažnu, neprelesnu pravoslavnu vjeru. I u njoj ako hoćemo da živimo kako treba i kako čovjeku priliči i kako je Bog zato vidio kako Bog bovi i hoće da živi. Ako takvog života ne može doći ako je ako je vjera lažna, ako je vjera naopakna. Zato, brodze i sestre, nam se i narod nakrivio, nakrivio do te mene da još pago i slušit će se. Slušit će se zgrada e, nacije, slušit će se zgrada ne jedne nacije, nego će se slušiti i nepokolemljivog, istinitog kamena, od istinite vjere, od istinite crkve, istinitog Boga, se svijet odvojio od svetog pravoslavljiva. A i oni koji jesu u crkvi, a koji ne žive po voli Božoj, i takođe se na kriviše krive, krive, krive Vjetrova koji duveli sa svih strana i raznih drugih potresa padaju i to strašnim padom. To vidimo vrlo često da i oni koji su u crkvi padaju i ginu. A sve to zato što u temelju svog biti i svoje vjere nemaju istitu vjeru, nego grade na svojim vaznošnim jastucima na vasluku, na pijesku svojih rodskih misli i svojih fantazna koje ne mogu da drža nego samo imaju privit temelja ali stvari nema ničeg. I svoje ište takav privit biva i uzak velikih lomova i velikih pogibija i tragedija i ličnih i korektive. Zato su se Sveti Otci, kredi njima Kirilov i Metodije, trudili da narodu e, predstave važnost istinitem važnost istinitih dogmata, važnost Božjeg otkrovenja i toga da se treba držati onoga što je Bog otkrijeo, što su što crkva Primila, i evo dodane do našeg prenosti, da se ne može živjeti bez istine, da se ne može voljeti bez istine. I zbog toga, protiv sestri, nastalo je ovo teško vrijeme mraka i mržnje. Jer nismo na istini, ne zidamo na istini, onda nema ni ljubavi, nema ni sile, nema ni radosti. Zato i na današnji dan, na ovaj veliki praznih svetih prosvetitelja i učitelja svojenske kirjeve metodije, treba da prispitamo sebe koliko zapravo mi živimo u isti, koliko je naša vjera utemeljena na propovjedi naše crkve svete pravoslavne apostolstva. Iako je utemeljeno na istini koliko mi tu istinu živimo, koliko je naše pravoslavlje pretočeno u pravu življi. Iako ima nečeg lažnog da to na vrijeme promijenimo, iskorijenimo, uporedim se našu vjeru sa onom vjerom kojom su nas prosveći i ovi naši sveti učitelji. Свети Кириле методије и наше равнопосови Свети Саво. Држимо братцу и соседе ту узрок нашеје проповеје. Није узрок ни у економији, нити у било чему другу. Узрок је у неистине тој вјере. Поћели смо масовно да примамо важну вјеру, Počeli smo ne da se prosvećujemo, nego da primamo mrave. I tamo, i ta, tamo se projavljalo sve veće i veće ogudilo i sve veći i nadoveđaći nadjeloći kao simetriš. Što je sve svojstvo tamo i pakman i lukovno. Zato jedini način da se izbavimo braća i sestre jeste da se vratimo crkvi, da se vratimo isti, da se vratimo onome što su nam sveti oci donijeli, što su nam sveti apostoli predali, što nam je Bog sa neba donio na zemlju, da bi nas zemlje podigao na natim nebesne visine. To je ono što su oni sveti kiruli metodije, nudili na našem jeziku, Da možemo slovo Božje, istinu Božju, da čitamo i da govorimo jedni drugim. I zaista treba da smo i blagodarni e, svi mi, koji smo u crke Božje, da ih se sjećamo, da ih češće prizivamo u mojitvama, jer oni kao i sestre i dan danas, danas još sa većim neroznovenim sa još većom slobodom pred gospodom zauzimaju se za sve one kojima je stavo do vjetnosti i do spasenja. Nisu oni praćali srste završili svoj posao time što su promijenili svijet prešli iz ovog ovog važnog. Ne. Oni dan danas remljuju se spasenju svakog od nas i oni I uopšte, sva sveta nebese brinu se i trude se da nam pomogu. Pogotovo, ako smo i sami zainteresovani, jer považemo kakav takav trud na držanju svete volje Božije i na živenju u istinitoj crkvi. I ukrepuju nas tome i čuvaju nas da od nasvetaja, videli smo i ne videli smo preće. A vi pa tražite od nas da isamo učimo neki napok i da prepoznamo da je ono što nam treba u obnovi celokupne božije i celokupno pravoslavlje da ne miješamo stvari, da poštujemo i ispoštujemo svakog čovjeka, ali da istinu i silu prepoznajemo naše svetoj apostolskoj pravoslavnoj crkvi. I u njoj i kroz nju mi imamo neprestanu vezu sa svetim nebesima. Pa evo i današnji dan. Gdje smo se mi povezali sa svetim kirimom i metodima? U crkvi. Na koji način? Rozmoliti kroz moliti, kroz će sutra vrhuniti na svetoj liturgiji. Sveta liturgija, braće sestre, Ona podrazumijeva istinu i ljubav. Bez istine i ljubavi nema svete liturgije i bez blagodarenja nema svete liturgije. Ali ponavljamo, blagodarenje i gospodu, ali i blagodarenje i svjetitelju. Jer ne sme se zaboraviti naše svete oce. Neće Bog tu blagodarnost primiti koju prinosimo samo njemu ako zaboravljamo naše svete oce i očitelje. Kako da zaboravlja kako Bog je i prigodavljenost se prinosi njemu a zaboravlja se On koji je kroz A zar ne prepoznajemo da je On djevovali kroz svetu Kiril i Metodije. Odkud njima takva ljubav prema gliješnjom na takav božanski moćan način ako nije Bog Ako da, ako hoćemo Bogu da prinesemo puno bragodarnost ili što puniju, mi ne smijemo zaboraviti naši svete Otce. Posebno Otce ovog formata, kak su Kirili metodije, kakve je sveti Salović, kakav je sveti godin, koga također nazvaimo arhijepiskop Srpski Peće, koji istu tu svjetlost, prenosio istom tom svjetlošću Istine prosvećivao naš narod i već prosveđe narod čuvao od mraka laži i jerisi, to jest važni učenje. Eto neka bi gospod svima nama dao mudrosti i znanja. Snag je da ostanemo u crkvi ljivovoj do kraja prvni, da budemo što bolji, sve bolji i bolji, prije svega bolji u blagodarem i njemu samom koji jeste svjetlost, to sunčano svjetlost i da budemo blagodarni onima koji tu svjetlost primiša i prenješu na narod мисемо на свят оце наш међу њима и бравите светителе и просветителе рода наш хирила и методија да нас заступају и да се моле за нас да нас Господ исправи од трувесли и поважи и да нас сачува у блаженој и Страшно из-за да? свадьбуга истинней нашей православной апостольской. Вер, аминь Божию дай. Христос вас посетит.